Розділ 10. У середині лютого Овід поїхав до Льворно. Чема дала йому листа до ліберально настроєного молодого англійця, тамтешнього пароплавного агента, з яким вона і її чоловік були знайомі ще в Англії. Він кілька разів робив для флорентійських радикалів невеличкі послуги, позичав гроші при несподіваних труднощах дозволяв користуватися адресою своєї контори для партійного листування, але завжди через джему, як особистий її друг. Тимто партія й давала їй право використовувати цей діловий зв'язок, як вона вважала за потрібне. Чи згодиться він допомогти їм в даному разі – це вже інше питання. Одне діло попросити в доброго знайомого, дозволу скористатися з його адреси для листів із Сицилії або сховати все і в те, які документи. Але звернутися до нього в такій справі, як переправа контрабандою зброї для повстання – це вже інша річ. І Джемма мало сподівалася на успіх. «Спробуйте», – сказала вона Оводові, –« але не думаю, що без цього щось вийшло. Якби ви пішли до нього з моєю рекомендацією, його попросили позичити 500 скуді, і я певна, що він одразу б дам вам їх. Бо це надзвичайно щедра людина. Він навіть міг би дати вам свій паспорт, або переховати у себе в льоху втікача. Але коли ви почнете розмову про рушниці, він певно подумає, що ми з вами божевільні. А може він все-таки щось порадить або познайомить з ким-небудь із доброзичливих моряків, Відповів Овід, у всякому разі, варто спробувати щастя. Якось під кінець місяця він увійшов до її кабінету не так байливо вдягнений, як завжди, і чима одразу побачила, що в нього добрі новини. А, нарешті, я вже боялася, що з вами щось трапилось. І я вважав, що писати небезпечно, а приїхати раніше не міг. Ви тільки но приїхали? Так. Оце прямо з диліжанса. Забіг сказати, що все влаштовано. Невже Бейлі допоміг вам? Більше, ніж допоміг. Він взяв на себе пакування і перевізку. Рушниці будуть сховані в пакунках з крамом і безпосередньо перевезені з Англії. Його компаньон і приятель Вільямс згодився відправити транспорт із Саутгемптона, а Бейлі протягне його через митницю в Ліворну. Тому я так і затримався. Вільямс саме виїхав до Саутгемптона, і я провів його до Геної. «І дорогою ви обговорювали подробиці?» «Так, поки в мене не почалася морська хвороба. Що ж говорити не міг?» «От з вас поганий моряк», – жваво спитала вона, пригадавши, як мучився Артур, коли батько їх якось взяв покататися по морю. «Дуже поганий». Хоча й багато поїздив морем. Але ми все ж таки встигли поговорити в Геної, поки пароплав навантажувався. Ви, звичайно, знаєте Вільямса, дуже гарна людина, надійна і розумна, такий самий і Бейлі. До того ж обидва вміють мовчати. Бейлі дуже ризикує, згоджуючись на таку справу. Я так йому й сказав, але він лише похмуро глянув на мене і відповів. «А вам щодо цього?» Іншої відповіді нічого було сподіватися від нього. Коли б я зустрів його де-небудь у Тімбукту, я підійшов до нього і сказав «Доброго дня, англійцю!» Проте ніяк не розумію, як вони погодились, особливо Вільямс. Він спочатку відріз відмовився, але не зляко, а тому що вважав цю справу неділовою. Мені пощастило переконати його А тепер я розкажу вам подробиці Коли Овід повернувся додому Сонце вже сідало І квіти японської Айви Які звисали з садової стіни Здавалися темними Він зірвав декілька гілочок І поніс їх до кімнати Коли він очинив двері в кабінет Зіта встала з тільця в кутку І побігла на зустріч Ох, Фелічі! «Я думала, ти ніколи не прийдеш!» Першим його наміром було різко запитати, що вона робила в його кабінеті. Але згадавши, що він не бачив її три тижні, простягнув їй руку і сказав досить холодно. «Добрий вечір, Зіто! Як поживаєш?» Вона наблизала обличчя, як для поцілунку, та він пройшов мимо, ніби й не помітивши цього жесту, і взяв вазу, щоб поставити квіти». Цю ж хвилину широко відчинили двері, і великий собака увірвався в кімнату. Почав стрибати навколо овода, гавкаючи і повискуючи від радості. Овід поклав квіти і погладив собаку. «Шайтане, друже, як поживаєш, старий? Ось і я. Дай лапу. О, який добрий собака!» Злий, похмурий вираз відбився на обличчі зіти. «Будемо обідати?» – запитала вона холодно. «Я замовила обіду мене. Ти ж писав, що прибудеш увечері!» Він швидко обернувся. «Дуже шкодую. Тобі не треба було чекати на мене. Я трохи приведу себе в порядок і знову піду. Може, ти поставиш ці квіти у воду?» Коли він зайшов до їдальні, Зіта стояла біля дзеркала, пришпилюючи одну з гілочок до плаття. Вона очевидно вирішила бути веселою і підійшла до нього з маленьким пучечком червоних бутонів. Ось бутоньєрка, я приколю тобі. За столом Овід з усієї сили намагався бути люб'язним і підтримував веселу розмову. Зіта відповідала з променистою усмішкою, і щира радість нагоди його повернення трохи бентежила його. Він звик до думки, що вона живе окремим від нього життям Серед своїх друзів і знайомих Настільки духовно споріднених з нею Що йому й на думку не спадало Нібо вона може за ним сумувати Тепер же очевидно, що вона нудьгувала за ним Раз так зраділа А каву питимемо на, на терасі, сказала Зіта Вечір дуже теплий Добре, я візьму твою гітару «Може, ти заспіваєш щонебудь?» Вона почервоніла від щастя. Овід скептично ставився до її музики і нечасто просив її заспівати. На терасі вздовж стіни була широка дерев'яна лава. Овід вибрав куток, звідки відкривався гарний вид на гори. Зіта сіла на виступ стіни, поставивши ноги на стільчик і притуливши до колони, яка підпирала на віс. Вона не цікавилася краєвидом. Їй приємно було дивитися на овода. «Дай цигарку», – сказала вона. «Не віриться, але я не палила відтоді, як ти поїхав». «Прекрасна думка. Мені не вистачає тільки цигарки для повноти щастя». Вона нахилилася вперед і серйозно глянула на нього. «Ти справді щасливий?» Рухливі брови овода піднялися. «А чому ні? «Я чудово пообідав. Переді мною один з найпрекрасніших краєвидів Європи. Скоро питимемо каву і слухатимемо угорську народну пісню. Ніщо не турбує моєї совісті і травлення. Чого ж ще бажати?» «Я знаю, чого тобі хочеться». «І чого?» «Ось!» Вона простягла йому коробочку. «Смажений мигдаль». «Чому ж ти не сказала мені, поки я не закурив?» – сказав він з докором. «Чому?» – ти тинча таке. «Ти можеш їсти і після цигарок. Та ось і кава!» Овік каву їв Мегдаль з важливою і зосередженою насолодою, ніби кіт, що хлептав вершки? «До чого ж приємно напитися пристойної кави, після тієї погані, які дають у Льворну», – задумливо сказав він. «То краще залишайся завжди вдома». «Ні, я завтра від'їжджаю». «Завтра? Чому? Куди?» «У різні місця, в справах». Вони вирішили з Джемою, що він мусить сам побувати в Апенінах, щоб домовитися з контрабандистами прикордонних місцевостей, Відносно транспортування зброї Переходити через кордон Папської області Було дуже небезпечно Але для успіху роботи необхідно Вічно справи Зітхнула Зіта і тихо спитала Ти надовго їдеш? Ні На два або три тижні Знову в тій справі? Запитала уривчасто вона. Тій справі? Тій, в якій ти завжди намагаєшся скрутити собі в'язи. Політика. Так, це до певної міри стосується політики. Зіта відкинула цигарку. Ти обманюєш мене, сказала вона. Тобі загрожує небезпека. Так, я прямую прямо в пекло, відповів він лениво. «Може, в тебе там є друзі, і ти хочеш послати їм гілочку плюща? Проте нічого обривати його!» Вона розлючено обривала в юнку зелень з колони і сердито жбурнула додолу пригорщу листя. «Тобі загрожує небезпека!» – повторила вона. «А ти навіть не хочеш відверто сказати, ти думаєш, я ні для чого не придатна, тільки б жартувати і веселитися?» Тебе можуть скоро повісити. А ти не попрощаєшся зі мною. Вічно політика і політика, вона мені вже набридла. Мені також, сказав Овід лениво позіхаючи. Давай поговоримо про щось інше. Може, ти заспіваєш? Добре. Дай гітару. Що тобі заспівати? Баладу про втраченого коня. Вона якраз для твого голосу. Зіта почала співати стару угорську баладу про чоловіка, який спочатку втратив коня, потім дім, кохану, і втішав себе тим, що більше було втрачено на могарському полі. Це була улюблена пісня Овода, дика й трагічна мелодія, гіркий стоїцизм приспіву, Пливала на нього сильніше, ніж найніжніша музика. Зіті чудово співалось, і звуки виходили з її вуст ясні й сильні, сповнені пристрасного бажання щастя. Зіта погано співала італійські і слов'янські пісні, але угорські народні пісні виконувала прекрасно. Овід слухав її широко розплющеними очима і напіввідкритим ротом. Зіта ніколи ще так не співало. Коли вона проспівала останній рядок, її голос раптом затримтів. Та байдуже, було втрачено більше. Вона обірвала пісню плачем і заховала обличчя у листі плюща. Зіто! Овід підвівся і взяв гітару з її рук. Що трапилось? Вона ридала, закривши обличчя руками. Овідторкнувся її плеча. В чому справа? Скажи? запитав ласкаво. Облиш мене. Вона відсахнулася від нього, плачучи. Облиш мене. Він повернувся на своє місце і чекав, поки рдання не припинились. Раптом він відчув, що вона обійняла його за шию і опустилася на коліна поруч з ним. Феліче, не їдь, не їдь. «Ми поговоримо про це пізніше», – сказав він, м'яко звільняючи з її обіймів. «Скажи мені, що тебе стурбувало? Тебе щось налякало?» Вона мовчки похитала головою. «Я чимось завдав тобі болю?» «Ні», – вона звела руку до його горла. «Ну так що? Тебе вб'ють!» – нарешті прошепотіла вона. Я чула, як один з тих людей, що до тебе приходять, говорив, ніби тобі загрожує небезпека. А коли я спитала, ти тільки сміявся. «Люба, дитину», – сказав Овід після невеличкої паузи, – «у тебе перебільшені поняття про речі. Дуже можливо, що мене коли-небудь і вб'ють, це природний кінець для повстанця». Але немає підстав вважати, що мене вб'ють саме зараз. Я ризикую не більше, ніж інші. Інші? Яке мені діло до інших? Коли б ти кохав мене, ти не від'їжджав би так, залишаючи мене саму. Я не сплю ночами. Мучусь. Чи ти не арештований? У мі... Мені у вісні здається, що тебе вбили. Ти про мене піклуєшся менше, ніж про свого собаку. Повід підвівся і повільно пройшов у протилежний кінець тераси. Він був зовсім не підготовлений до подібної сцени і не знав, що відповідати їй. Так, Чема була права. Він зав'язав такий вузол, що його тепер буде дуже важко розплутати. «Давай сядемо і поговоримо спокійно», – сказав він, повернувшись до неї. «Здається, мені ми не зрозуміли одне одного». «Безумовно, я не сміявся б, якби знав, що ти серйозно схвальована. Поясни мені, що тебе непокоїть? І коли є якесь непорозуміння, ми його розв'яжемо. Тут ні про що говорити. Я бачу, що я тобі байдужа, моя дитино, Будемо краще цілком відвертими одне з одним. Я завжди намагався бути чесним у наших взаєминах. «І мені здається, я ніколи не обманював тебе відносно...» «О, ні! Ти завжди був досить чесний. Ти ніколи не приховував, що думаєш про мене, як про вуличну жінку, що знала багато чоловіків до тебе». «Досить, Зіто! Нічого подібного я ніколи не думав». «Ти ніколи не кохав мене?» – похмуро твердила вона. «Так, ніколи не кохав. Вислухай же» і постарайся не засуджувати мене. Хто сказав тобі, що я тебе засуджую? Я? Зачекай, я ось що хотів тобі сказати. Я не вірю в умовні моральні кодекси і не поважаю їх. Для мене взаєманий між чоловіком і жінкою є тільки питанням особистих почуттів. І грошей, перервала вона різким коротким сміхом. Він спохмурнів і хвилину промовчав. «Так, звичайно. Це огидний бік питання. Але повір мені, коли б я помітив, що не подобаюся тобі, або ти почуваєш відразу до мене, я ніколи б не скористався своїми перевагами з твого становища, щоб спонукати тебе бути зі мною. Я ніколи не поводився так жодною жінкою в моєму житті і ніколи не брехав жінці, відносно своїх почуттів до неї. повір, що я говорю правду!» Овець зачекав хвилину, але вона не відповідала. «Я думав, – вів він далі, – що коли чоловік самотній і відчуває потребу в присутності жінки, і коли він може знайти таку жінку, яка подобається йому, і який він теж до душі, то він може з вдячністю і по-дружньому прийняти від неї все, що вона може йому дати, не вступаючи з неї в міцніший зв'язок. Я не вбачаю в цьому нічого поганого, якщо тільки не буде несправедливості, обману або образи з будь-якої сторони. Щодо твоїх взаємах з іншими чоловіками до нашої зустрічі, то я про це навіть не думав. Я тільки думав, що зв'язок буде приємним і необтяжливим для нас обох і що кожен з нас вільний розірвати його, як тільки він надокучить. Якщо я помилявся, якщо ти по-іншому дивишся на це, то... Він знову зупинився. То... Прошепотіла вона, не дивлячись на нього. То я був несправедливим до тебе і дуже шкодую. Але я зробив це без наміру. Дуже шкодую, без наміру. Феліче! чи ти залізний, чи ти ніколи у своєму житті не кохав і не бачиш, що я тебе кохаю. Раптом щось затремтіло в ньому. Так багато часу минуло з тих пір, як йому казали, я тебе кохаю. Зіта вмить схилилася і обійняла його обома руками. «Феліче, поїдемо зі мною, поїдемо з цієї жахливої країни, від усіх цих людей, їхньої політики». Яке нам діло до них? Їдьмо, і ми будемо щасливі. Поїдьмо в Південну Америку, де ти жив раніше. Фізичний жах від спогадів допоміг Оводу опанувати себе. Він розвів її руки і міцно стиснув. Зіто, постарайся зрозуміти, що я скажу тобі. Я не кохаю тебе. І навіть коли б кохав, то не пішов би з тобою. «У мене в Італії є справа, товариші. І ще хтось, кого ти любиш сильніше, ніж мене!» Шалено закричала вона. «Ох, я б убила тебе! Не про товаришів ти думаєш, я знаю про кого!» «Тихіше, – сказав він спокійно, – ти схвальована і уявляєш те, чого в дійсності нема. «Ти думаєш, я говорю про сеньору Болу? Мене не так легко обманути. Ти розмовляєш з нею тільки про політику. Ти кохаєш її не більше, ніж мене. Це кардинал. Овес здригнувся, як від пострілу. Кардинал? — повторив машинально. Так. Кардинал Монтанелі, що проповідував тут восени. Думаєш, я не бачила твого обличчя, коли проїжджала його карета? Ти зробився білий, як оця хустка. Та ти й тепер тремтиш, як лист, бо я згадала його ім'я. Ти не знаєш, що ти говориш, сказав він повільно і м'яко. Я ненавиджу кардинала. Він мій лютий ворог. Ворог чи ні, але ти любиш його більше за все на світі. Подивися мені в очі, і скажи, що це неправда, коли зможеш. Він одвернувся. І став дивитися в сад. Вона дивилася на нього, жахаючись від того, що наробила. Було щось дивовижне у цьому мовчанні. Нарешті вона підкралася до нього, як налякана дитина, і бойовузливо потягла його за рукав. Овід повернувся до неї. «Це правда», – сказав він. Розділ одинадцятий а хіба не можна зустрітися нам де-небудь у горах? Бризігела для мене небезпечна. Для вас у Романі небезпечна кожна е, часточка землі. Але саме тепер Бризігела найнебезпечніша. Чому? Я вам зараз скажу. Сядьте так, щоб той чоловік у синій курці не бачив вашого обличчя. Його треба стерегтися. Так, буря була жахлива. «І я не пригадую, щоб виноградники мали коли-небудь такий жалюїдний вигляд!» Овід поклав руки на стіл і ліг на них головою, немов людина, знеможена втомою або хмелем. Небезпечний чоловік у синій курці, швидко озирнувшись навколо, побачив лише двох селян, які за пляшкою вина розмовляли про урожай, та сонного горянина, що схилився головою на стіл. Для такого закутка, як Мараді, це видовище було дуже звичайне. І власник синьої куртки, очевидно, вирішив, що тут нічого цікавого немає. Він випив склянку вина і поплентався до другої кімнати. Там він сперся у прилавок і почав ліниво базікати з хазяїном, коли-николи, поглядаючи куточком ока крізь відчинені двері, на трьох людей, що сиділи біля столу. Селяни попивали вино і розмовляли місцевою говіркою про погоду. А овід хропів, як людина, совість якої цілком спокійна. Нарешті шпигун, певно, переконався, що тут нічого марнувати часу, розплатився з хазяїном і вийшов із шинку, пішовши вузькою вулицею. Овід позіхаючи й потягуючись, Випростався і сонно потер очі рукавом сорочки. «Пильно стежать», – сказав він, виймаючи з кишені складний ніж, щоб відрізати собі шматок житнього хліба. «Дуже докучають вони вам останнім часом, а, Мікеле?» «Гірше, ніж у серпні комарі, від них ні хвилини спокою, куди б не пішов завжди коло тебе шпигун, навіть в горах» куди вони раніше не наважувалися показуватися. Тепер їх можна побачити там по троє, по четверо. Правда, Джино? Тому то ми й хочемо, щоб ви зупинилися з Домінікіно в місті. Так, але чому в Брізігелі? У прикордонному місці завжди повно шпигунів. Якраз у Брізігелі тепер дуже зручно. Там багато богомольців, що сунуть з усіх кінців країни. «Та хіба ж це по дорозі до святих місць?» «Вона недалеко від шляху на Рим, і багато богомольців із Сходу роблять саме коло, щоб помолитися у Брізгелі». «Я не знав, що у Брізгелі є щось особливе. Там є кардинал. Пригадуєте, він у грудні їздив до Флоренції? Це той самий кардинал Монтанелі». «Кажуть, він мав там великий успіх?» «Можливо». Я не хочу слухати проповіді. Про нього йде слава, як про святого. Чим же він здобув її? Не знаю. Можливо, тим, що він усе роздає бідним і живе, немов мов парафіяльний піп, на якихось 400-500 скудів на рік. Але це ще не все, додав Джино. Він не тільки роздає свої гроші, а все життя дбає про бідних та хворих і з ранку до ночі вислуховує всілякі скарги. «Я люблю попів більше, як ти, Мікеле, але монсеньор Монтанелі зовсім не такий, як інші кардинали». «Звичайно, це швидше навіжений, ніж шахрай», – відповів Мікелі. «Бо всякому разі народ безмежно захоплений ним. І оце тепер богомольці взяли собі зазвичай робити от такий гак» щоб тільки попросити в нього благословення. Домінікіно хоче, відповідно, передягтися і піти туди з кошиком дешевих хрестів та чоток. Народу хоче купує ці дрібнички і просить кардинала торкнутися їх, а потім їх чіпляють на шию е, дітей від наворочливого ока. «Чекайте, а як же мені піти? Хіба Богомольцем?» Це вбрання дуже зручне, але недобре мені показуватися в Бризегелі у такому самому вигляді, що й тут. Бо коли б мене заарештували, то це вам зашкодило б. Вас не заарештують. У нас є для вас чудове вбрання і навіть паспорт. Яке? Старого іспанського богомольця, розбійника і Сіари, що потім покаявся. Торік він захворів у Анконі, і один з наших узяв його з милості до себе на торговельне судно, висадив у Венеції, де в старого були друзі. Щоб чимось віддячити, він залишив нам свої документи. Вони тепер саме здадуться нам. Покаянний розбійник? Хм. А як у нього з поліцією? О, з цим все гаразд. Кілька років тому він відбув свій строк на каторзі, а потім ходив до Єрусалиму, та по всяких святих місцях, щоб спасти свою душу. Він помилково вбив свого сина замість когось іншого, і в поривікаєття сам віддався в руки поліції. Він зовсім старий? Так, але цьому можна зарадити, почепивши сиву бороду і парик. А всі інші його прикмети дуже схожі з вашими. Він старий солдат, кривий та шрамом на обличчі, як і у вас». До того ж він, ж він теж іспанець, і коли часом зустрінете іспанських богомольців, то зможете з ними поговорити. «А де ж я зустрінуся з Домінікіно?» Ви пристанете до богомольців на перехресті, яке ми вам вкажемо на карті, і скажете, що заблудилися в горах. Потім підете з ними до міста та на майдані проти палацу кардинала і зустрінетеся з Домінікіно. «А?» «Святий, а живе в палаці?» Він живе в одному його крилі, а решту віддав під лікарню. Отже, ви з усіма почекаєте, поки кардинал вийде і дасть вам своє благословення. Тоді Домінікіно підійде до вас кошиком і спитає, «Ви, певно, богомолець, отче?» А ви відповісте, «Я нещасний грішник». Потім він поставить на землю свій кошик, витри це рукавом, а ви дасте йому шість соль до начотки. І тоді, звичайно, він скаже, що е, нам можна поговорити. Так. Поки народ буде лупати очима на кардинала, він матиме вдосталь часу, щоб призначити вам побачення. Такий наш план. Але коли він вам не вподоби, ми дамо знати Домінікіну і надумуємо щось інше. Ні-ні, все гаразд. Тільки дивіться, щоб борода парик були схожі на справжнє волосся. Ви, певно, богомолець, отче? Овіч, що сидів на приступках єпископського палацу, глянув з-під свого сплутаного сивого волосся і хребким трептячим голосом з помітним іспанським акцентом вимовив пароль. Домінікіно скинув з плеча ремінь, і поставив на приступку свій кошик з чотками і хрестиками. Селяни й богомольці, що сиділи на сходах і стовпилися на базарному Майдані, не звертали на них ніякої уваги. Але з обачності вони все ж таки перекидалися окремими фразами. Домінікіно говорив місцевою говіркою, а Овід – ламаною італійською мовою, пересипаною іспанськими словами. «Його Пресвященство! Іде Його Пресвященство!» – кричав народ коло дверей. «Відступіться! Його Пресвященство йде!» Обидва підвелися. «От, нате, ти, отче!» – сказав Домінькіно, поклавши в руку оводові загорнутий в папір образок. «Візьміться, і коли будете в Римі, помоліться за мене!» Овід, засунувши образок за пазуху, обернувся, щоб глянути на людину у ліловій мантії і малиновій шапочці, яка стояла на верхній приступці і благословляла народ. Монтанелі повагом рушив вниз сходами, а люди стовпилися навколо нього, цілуючи йому руки. Багато хто ставав навколішки і притулявся вустами до подолу його ряси. «Мир вам, діти мої!» Почувши цей чистий, срібний голос, овід схилив голову так низько, що пасма сивого волосся впало йому на лице. Побачивши, як тремтить у нього в руках посох, Домінькіно подумав, «Ну й комедіан!